Catisma 12. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău. Că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând, ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte glasul cererii mele. În ziua necazului meu, am strigat către tine că mai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, nici fapte nu sunt ca faptele tale.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 Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slujitale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temelia Sionului pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate lăcașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, cetata lui Dumnezeu. Aducem voiaminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă, va zice Sionului, omul, și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că în tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă, Doamne, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea s-a apropiat de iad. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. pus au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus spre mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor.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 Oare se vor cunoaște întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu, către tine, Doamne, am stigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. În m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieten și pe vecin, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea.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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, Din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, Că pe veci ai întemeiat mila, și ai așezat în ceruri adevărul tău când ai zis: Făcut am legământ cu aleșii mei, juratum am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Leuda vor cerurile minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău în împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării. Și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit Pe cel mândru. Cu brațul puterii tale Ai risipit pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile Și al tău este pământul, Lumea și plinirea ei, Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, Tu ai zidit. Taborul și ermonul În numele tău se vor bucura. Brațul tău,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 Ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu, aflat am pe David, robul meu, cu un delemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu îi va face rău.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 Și îl voi face pe el întâi născut, mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui cazilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi.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 în veac rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor cădincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău, stricat-ai legământul robului tău, bagiocorit-ai pe pământ sfințenia lui, doboret-ai toate gardurile lui, făcut-ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns-a o cară vecinilor săi. Înălțat-ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit-ai pe toți dușmanii lui, luat-ai puterea lui și nu l-ai ajutat în vreme de război, nimicit-ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât, micșorat-ai zilele vieții lui, un ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine! Oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale? Cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într adevărul tău. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi, pe care o port în sânul meu, de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărit vrăjmașii tăi, cu care au ocărit pașii uzului tău. Bine este cuvântat Domnul în veci, amin.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 tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că o mie de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimic vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea și se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia ta și de mânia ta ne-am tulburat. Pusai fără de legile noastre înaintea ta, greșalele noastre ascunse la lumina feței tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani, iar de vor fi în putere optzeci de ani.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 Până când vei sta departe, mângâie pe robitai. Umplutu ne-am dimineața de mila ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu ne pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robitai și spre lucrurile tale și îndeptează pe fiilor